Един от положителните примери за промени в образователната система, които водят до това толерантността да бъде заложена още на ниво учебници, както чухме от предишния материал, е Марокко. В днешния все още празничен ден ви предлагам сега среща с една изследователка, преподавателка, международно сертифициран коуч и основателка на лабораторията за управление на компетенциите и личностното развитие в най-добрия университет в Марокко, именно университета Хасан II в Казабланка. Това е професор Саида Тауфик. Добър ден! Добър ден! Приятно ми е! Нека веднага да кажа, тя е доктор по економически и социални информационни системи от Университета за национално и световно стопанство в София. Неното образование обединява економика, психология, социални науки. Работи в пресечената точка между личностно развитие, социални невронауки и интеркултурна комуникация. Над 17 години преподавателски, над 11 години управленски опит в Министерството на културата на Мароко. Сега ще говорим за качеството на живота личния, професионалния, за баланса между разум и емоции, както и за значението на културния диалог в съвременния свят. И да започнем от там, професор Тауфик. Вие сте в София, тъкмо в дните на азбуката, 24 май. Как български язик и българската азбука влязоха във вашия живот? Ми това много интересно. Аз в 83 година дойдох в България и след 31 година се връщам пак в България и направих нарочно така да пристигам точно на 24 май. Ние сме го празнували с моите приятели българи в Марокко 24 май и винаги спазвах контакт с българите и с моите приятели българи. В 83-та година едно малко момиченце тук в България да си уча български с една стипендия, която ми бе дала от Централен на Кооперативен съюз. И това, което ми беше чудно, че е, бяхме много, много малки групи с една преподавателка, млада, хубава и които ни приема като майка. Пакар, ма, че е много млада. Имаше много такава страхотна система да, да, да учим езика. Бързо учохме езика. Бързо можахме да общуваме. Това, което ми беше впечатлено в първия път, че бях в студентски град, имаше такава шарена е, публика на студентите от Всякакви държави и всички говорят български, и, и, и по... бяхме така в това беше за мен изключителна чранс да се запозная с международни култури. В Залата Христоботев винаги празнувахме студенти ден, Деня на, на културите на всякакви други държави. Участвахме в мероприятия, кулинарните изкуства, дрехи, споделихме песни и друго неща. И специално българските навици, аз бях навсякъде в България дори, Учих акценти в много, в много места в България, че понякога ми свесват за българка. Да, страхотно е това, да. наистина. А, на практика, може ли да кажете, че вашия опит в тази българска мултикултурна интернационална академична среда от 80-те години още, е допринесла за вашето развитие и като учени, и като преподавател, и като човек? Аз си мисля, че това е изключително нещо, да бъдеш да човек в една мултикултурна среда. Ни бих могла да съм това, каквото съм сега, без, да, без този опит. И си мисля човек, който не може да бъде в мултикултурна среда, то ще, ще ходи в света с едни кап... Капаци. Да, капаци. Особено тогава нямаше, нямаше интернет и значи това, което си учи в своята страна, в учебните книги, само това се знае. Но тогава успях да разбера, че всеки един втори човек в света е моя брат или сестра в човечеството. И, и сега в, моята, в моя страница в Фейсбук можете да намерите, че съм са граждани на света. Аз не съм мароканка, аз не съм амазих, аз не съм африканка, аз не съм арабка, аз не съм никаква. Аз съм човек. Много е интересно това, което казвате, като имаме предвид, че ето през 80-те години а, българската държава е била отворена към всички тези различни култури, а сега ние виждаме едно завръщане към национализма. Едно Затваряне на очите пред мултикултуралността. Виждаме и процесите в Съединените щати с да, втория да. мандат на Доналд Трамп. Като че ли сега става много по-важно от коя нация си, да. А отколкото да си гражданин, човек на света. Това безпокои ли ви? От една страна да, от другата страна не. Защото сега виждам, че младите имат по повече и по-лесен достъп до информация по край интернет, това, което ни нямахме. И парадоксално, че има това и едновременно да си връща национализми или такива хора да са затворени. Но от друга страна, научни изследвания в невро, невро, науките? науките доказват, че. Дори в, в растенията, когато има, ня, има някаква опасност да, се, да, се, да, да, да, да, да ни напада на личността, ние е, създаваме някакви е, противоречни е, сили да се спазваме. Е, аз се връщам на българската култура и винаги много уважавам начин по който се изгражда културата на България. Това, което ме впечатли, и е, аз съм го писала в Марокко, в много от нашите списания, че е, не може нито един народ да се развие в света и да, бede, е, да има своето самочувствие като личност, ако не се развива в своята култура, в своя език. Това, което уважавам, че още от е, Крили Методи ние сме имали е, език, който, в който сме учили като идвах в 83-та година всички учебни предмети. И си чудя сега, че има едни местни езици, които са много богати в света, които са потиснати от колониализма и ги гледат като индижените, не знам какво. Все едно, че тези езици не са достойни да, да, да създават култура. А има много богата културна култура в Африка, в Америка, в другите страни, където имаше колониализма. И, и това нещо създава Создава такава опасност за, за, за местните хора, че другите ще ги нападат. И, и като животинчета, например, мечка става голяма, за да, за да прави страх на другите. Uh -huh. И растенията създават някакви химически неща да се спазват. И човека има такова в неговата невросистема да се, да се, да се спазва. И затова, когато опазваме околната среда, животинска, растет, растителна, човешка, тя се развива равномерно, натурално и се цъфтява. И, и човек е така и част от природата. Ние сме развалили околната среда Природно, развалили околната среда културна. Има замресение на въздух, замресение на култура, замресение на, на, на музика. Кой чува повороти, кой чува сега музика на, на Шопен, на Ходихме в 80-те години на музикален театър. Сега навсякъде се разваля всичко. И, и, и човека, тялото на човека, мозъка на човека е по-умен, колкото ние мислим. И, и, и осъзнават опасност. И за това става опасно, опас е самия той. Да. да, това е много интересна теза. Благодаря ви за е, е, много красивия начин, по който ни описахте всъщност. Заплахата отвън води до е, нарастване на аномалията, на самозащитата да. и превръщането ни в мечки, както да. се изразихте. Да. А, така че да си даваме сметка за това. А, културата обаче може да противодейства, защото тя трябва да създаде а, условия за е, равно съществуване на всички, нали така, да даде да, да, да, да, да, възможност да. всички да се развиват в техните така уникални особености. Да. Вие сте основателка на лабораторията за управление на компетенциите и личностното развитие в университета Хасан II в Казабланка, в да. Марокко. Какви са основните теми, по които работите? Това са три теми, e, понеже когато ходих в, в университета, то имах един проект, защото с моята диплома в, в, в социално-економическа информация трябваше да ми автоматизация. Но хората, много лесно да, да, да, правим, да, да, да внедряваме една автоматизирана система, но да накараме хората да работят на тази система, система е много трудно. Защото има една, едно нещо, което има достъп на информация, има достъп на властта и, и хората, никой не иска да губи контрол и всеки иска да си контролира себе си и да има контрол на околната си среда. Затова имах много проблеми да внедрявам автоматизирани системи и реших, че трябва да работим на човешката система. И затова да, най-напред аз си учих на каучинг. Второ, трябваше, аз си мислех, че най-добро, най-хубата най инвестиция, която една държава може да направи е в две неща. В семейството и децата и образованието. И, и затова, понеже аз съм Виж, това кандидат на науките. Не можаха да отида в малките училища, но все пак работих в асоциациите на, в училище на моя син и другите в гимназия. Давам каучинг нали, безплатно на, на училища, но в университета изградих лаборатория. Защо? Защото там трябваше да работим на три, на три нива. Тема, първата тема, че хората има травми, които са е, вземали от, от, от техните родители, защото всички сме травматизирани по един или друг начин, социално-економически, политически, е, исторически, религиозно, всички носим травми. И не само нашите травми, травмите на наши родители и нашите предишни дядовци и така нататък, още от човечеството, от древното често човечеството. Затова не можем ние да, да строим на сграда без да, да правим основата. Значи най-напред ще работим и да почисваме травмите и после трябваше да се учим на компетентности. Най-хубавата най компетентност, която човек може да се научи и да, да чете. Сточетенето е много важно нещо. Например, в последния панаир в, на, на книга в Марокко са, имах ателие с децата. И, и понеже сега си говори много за, за Израел, за какво да си говори с тях, аз казвам, никога не можем да сядаме с Израел да говорим и да, да сме на еднакво ниво, защото един Израец чете поне, поне 40 книги на ден на, на, на, на, на година. А един, фара, един член, един обикновен човек в арабски свят чете половин страница на, на година. Не можеш да сядеш да говориш с такъв човек, защото трябва да сме наравно на ум, за да можем да си говорим. Значи компетентност която трябва да четем и това бързо четене, да, да, да има хубава, хубава връзка с книга, с наука, с четене. Втората компетентност която трябва да си, да си учи и, и, и това да си вземе решение. Как да си вземе решение и как да съм отговорен на, за моите решения, защото хората е, чу, е, са възпитани най-напред от родители и няма човек, който да ни обича повечето родители. И няма човек, който ни травматизира повече от родители. Mm -hmm. Защото те избират много неща за нас. Вместо нас. Да. Избират дрехи, избират училище, избират хобби, избират всичко. И защото те имат такива мечти, които не са реализирани, искат да ги реализират чрез нас. Те никога не са живяли техните мечти и искат да ги видят в нас. Ако, ако ние живеем с мечтите на бащ, нашите родители, нашите няма да ги живеем. Значи, ще ги хвърлим на нашите деца. И така, като лавина, ще стане много ужасно нещо. Никой няма да живее своите мечти. Значи, трябва да учим на хората как да живеят своите мечти. Значи, да, да, да отворим хоризонт, като сме в Радио Хоризонт. <сълт> <сълт> <сълт> <сълт> Добре, <казвам. На> виждане <сълт> да виждане на нещата. И да виждат и да се учат как да решават, как да вземат решения и как да са отговорни. Защото всички се правят на жертва. О, моите родители, колониализма, климата, безработица. Невярно, че не можем да успеем. Всеки може да успее и в нашите най-лошите условия. И по времето на Първата-Втората война, Световна война, имаше хора, които цъфтят, Хората, които създавани науки. Хората, които са написали хубави с красиви книги, рисувани. Музика, Значи има хора, тук знаят пътя. Но това беше тайна, които на всеки писател, всички автор, всеки научен човек, а това нещо е достъпно сега, понеже има наука, има интернет и може да учим. Има наука, има книги, наистина едно изключително важно послание, точно в тези празнични дни. Сега ние чухме в репортажа на тази неправителство на организация «Импакт», която изследва учебниците в близки за това, че примерно в Марокко, това е една от страните, където има много положителни промени в образователната система а, по отношение на толерантността в, в учебниците. Ако образованието а, е лакмус за състоянието на едно общество, а, как то може да бъде спирачка пред радикализацията? Имате ли Вие Ваш отговор? Ами, вижте сега, в много държави в света учебната система не е неутрална, защото тя трябва да, да, да, да, да работи за, за властта. И това, което. Говорих преди малко, че ние избираме на за нашите деца начин да се обличат и, да, и, и хобби. И така системата е, избира за студенти, за, за, за децата много неща, е, да учат в училища в много държави. Е, за съжаление, това го има на, всяк, на много места в света. В Марокко наистина има една тенденция е, от много години така да, да, да сме една държава, която е, се, религията да, да остане е, в рамките на религия, а да не е в властта. Това наистина не е лесно, защото е, от последните години има партии, които е, вземат ислама като, като е, начин да, да, да, да, на управление. А това не бива, защото е, всяка една държава има много начини на мислене, мочен, начин на вярване, а не можем да лагаме Покрай политика, как да, да вярват човека, защото не можем да вяр да влизаме в вярата на човека. Но иначе ни можем да го ограничим в начина на мислене, учебните книги и такива неща. В Марокко тези неща вече от няколко години започват да постепенно да, да, да се махат. Надявам, че в други държави също това може да стане и при нас не е нещата, не са още накрая все свободни, но са те са пак... на път. Те да, са това път. е посоката. Да. Казвате Вие, това също е едно важно послание – Интересно ми е да ви попитам на къде гледа Мароко в този все по-осложняващ се и разбъркан международен ред. А, Марокко има една привилегия, че той е на кръстопът на много цивилизации, е, от много е, поколение. много цивилизации са минали покрай Марокко, но. Е, между Европа и Африка, Хасан Втори, нашия бивш край, край лека му пръст, го попитали един франски, франски, франски журналисти веднъж и аз това ще отговарям с това, което каза нашия Хасан Втори веднъж, Какво имате общо с арабски свят? Той каза, ние, нашите корени са в сърцето на Африка, а нашите документи са в Европа. Това, което имаме общо с арабски свят, арабски язык Ислама. Значи, от е, това тенденцията идва Мухамед 6. Е, сега. Е, Продължава тази тенденция. Имаме много отношения с Европейски съюз, изключително економически отношения. Много хубави, и се развиваме чудесно в Африка. Имаме много хубави отношения политически, вън външната, външната политика, особено търговия с целия свят, с Китай, с Съединените щати. Дори когато нали, Трамп прави данъци за всичките здравни, Малка данка имаме. Така ли да, не съм да, обърнала, обърнала внимание? Не съм обърнала да. внимание на това, но действително това е интересно. А пък всички, които ни слушат, знаят, че в много от хранителните вериги в България, ние рано или късно стигаме, примерно до марокански чери, доматчета. <съкъсът> <съкъсът> така че познаваме Мароко и по този начин. А, накрая да ви попитам съвсем накратко какви са следващите ви проекти и идеи, а, както в научната, така и в обществената и наистина ли мислите да преведете пиесата Големанов на Стеле Костов oh, на марокански диалект? Да. да, да, да, аз понеже сега в момента, за да приключам на красиво моята преподавателска кариера, аз съм Виш институт за театрално изкуство и анимация. И там се прави кочинг на студентите. Но Големанов, това нещо ми впечатлим от много години. И започнах наистина от много години и няколко стараниши, но бях губила книга, но благодарение на моите приятели в България си имам е, друго копие. И сега, е, по кесмет, тази седмица ще, ще присъствам на Големанов кесмета, че си го дават и ще присъствам на, на пиесата на живо тук в София. на Настоян Радев постановката, така ли? Да, мисля, че така. Да. Ами Много ви благодаря, че бяхте специален гост в това издание на Хоризонт преди всички. Професор Сайда Тауфик, изследователка в областта на качеството на личния и професионалния живот, консултант по качеството на личния и семейния живот и институционалното развитие и преподавател-професор в университета Хасан II в Казабланка, Марокко. Благодаря ви.